Kilencedik fejezet Mióta a palota, s a palotával a hercegnő eltűnt, a szultánnak sem éjjel, sem nappal nem volt nyugodalma. Folyton járt-kelt, mindegyre kiment az erkére, nézet nézett nagy búsanama a hely felé, ahol Aladin palotája állott. Siratta a lányát, kit haj, sohasem fog látni többé az életben. Aznap reggel is, mikor Aladin palotája visszakerült a helyére, kijött az erkére, s most megint nem akart hinni a szemének. Éppen úgy, mint amikor kihült helyét látta a palutának. Végre is elhitte, hogy nem álmodik, gyorsan lovagynergeltetett, s átvágtatott Aladin palotájába. Aladin jókor reggel már ott állott a 24 ablakos terem egyik ablakába, s látta, hogy jön a szultán. Hirtelen leszaladt a lépcsőn, segített a szultánnak a leszállásban, de a szultán azt mondta neki. Aladin, addig nem beszélek veled, míg a lányomat nem láttam. Jöjjön, felség! szólt Aladin, felvezette a hercegnő szobájába, aki épp akkor készült el az öltözködéssel. Hely volt öröm, ölelésnek, csóknak vége hossza nem volt, s csak úgy szakadta könny a szemükből, az örömnek könnye. Ó, kedves lányom, meg se változtál, szólalt meg végre a szultán, pedig bizonyára sokat szenvedtél, beszélj el mindent, ne titkolj el semmit előlem. Mondta a hercegnő. Ha meg nem változtam, édesapám, annak az a magyarázata, hogy már tegnap óta élek, Mert tegnap láttam meg újra az én uramat, Aladint, az én szabadítómat. De nem tagadom, sokat szenvedtem, mert féltem attól, hogy nagy haragodban megöleted Aladint, pedig ő ártatlan volt a palota eltűnésében. És sokat, sokat szenvedtem a gonosz varázslótól, ki a palotával együtt engem is elrabolt, s már-már már kényszerített, hogy a felesége legyek. Aztán elbeszélte aprajára, hogy mint csaltak ki tőle a gonosz varázsló a lámpát, melynek csoda erejét ő nem ismerte. Most Aladin vette át a szót. Ahhoz, amit a hercegnő elbeszél, csak annyit mondok felség, hogy itt a gonosz afrikai varázsló még mindig eszméletlen fekszik. Ha majd felébred, bány vele érdeme szerint. Fiam, mondta a szultám, bocsásd meg, hogy szigorú voltam hozzád, de megértheted szigorúságomat, mert apai szeretetemből eredett az. – Felség? – válaszolt Aladin. – Azt tette, amit tennie kellett. Nincs okom panaszra. A gonosz varázslónak köszönhettem, hogy egy időre elvesztettem felséget kegyét. Közben a gonosz varázsló felébredt, módult álmából, de bizony nem sokáig maradt ébren. Mindjárt vitték a vesztőhelyre, s egy pillantás múlva porba hullott a feje. És megharsantak a kültökt, trombiták, hogy csak úgy zenged velé a palota. És jöttek, gyülekeztek mind az udvarban az urak, Tíz nap, tíz éjjel szakadatlan szólt a muzsika az ének. Het -het hét ország ellen híre ment a nagy vigasságnak. Ettől kezdve Aladin és Badrul Budur hercegnő végan, boldogan éltek, és a gonosz varázslótól nem kellett többet félniük.